Світло в темряві. «Ну, хлопче, час повертатись додому», – говорила Клаудія, силкуючись посміхнутися. «Досить тобі тут вилежуватися. Попрощайся зі своєю Ніколкою, бо наступне побачення невідомо, коли буде». Фредерик був занадто слабенький, щоб показати, який він щасливий. Ледве обняв банку із золотою рибкою. «Дякую тобі, чарівнице!» – прошепотів малий. «Вона й справді золота!» І звів на Аліцію повні захоплення очі. Тато з Аліцією збирали Фредерикову колекцію, яку той порозкладав наче вдома. Клаудія попленталася до ординаторської, щоб позалагоджувати всі формальності. «Масинки залися!» Радісно командував фрицек, виймаючи іграшки з рук Аліції Я віддам їхні колці, щоб ними приїхала до мене, коли видузає Книзицький тез залисаються для Ксися Він любить малювати і сказав, що коли виросте, то пофарбує мою кімнату А цього ведмедика там Зосі Кароль тез великий ведмедик і Зосі його любить Співрозмовник Фредерикові був непотрібний Досить, що настав час збирати речі Малюк сміявся, червонів і бліднув Розпоряджаючись своїм скромним лікарняним добром Якби що він справді видужив, похмуро думала Аліція Нині в нас було би велике свято, але цього не сталося Клаудія, тато і я Чудово знаємо, що ми прийшли до лікарні, щоб упорядкувати цей найважливіший для нас куточок із фрициковим світом, бо на його місце вже чекає п'ятеро інших дітлахів, і жоден король, Зося чи навіть завідувач відділення, жодні ліки не допоможуть уже ящірці. Мабуть, тому ніхто з нас, думала Аліція, складаючи братикові піжамки. Не може вдавати радість, силкуватися, сміятися, підморгувати Фредерикові Робимо кожен своє, машинально, намагаючись не розплакатись і даючи малому можливість радіти А може я зовсім не вилікувався? Спало раптом на думку Фредерикові, коли будинок клініки залишився далеко позаду Аліція присунула його крісло до себе, дбайливо загорнула ніжки коциком і мовчки обняла за плечі. «Якщо тобі так здається, Золотко, можемо повернутися до лікарні», – лагідно запропонував тато, швидко відшукавши відповідну посмішку продемонструвавши її в люстерку. «Е, ні», – заперечив Фредерик, – «красьця додому». «У лікарні навіть здоровий хворіє, бо там треба хворіти, інакше не дадуть вецері», – додав він тоном бувальця, і в машині вперше залунав щирий сміх. Аліція стискала в долоні аркушика із зузеним номером телефону. Вона була їй вдячна за це. Ніби звичайна собі записка – та дівчина почувалась так, Наче знайшла важливу подругу, Яка не дозволить їй Самотою долати нові перешкоди. Зараз вона намагалася Про них не думати. Відчувала слабенький подих Фредерика й тепло його ручки. Цього було досить, Щоб уберегти крихітні Іскорки надії, Які боролися в ній за життя. Іноді, вони згасали, ніби на них війну в жовтневий вітер Та замить знову вишиковувались ланцюжком сподівань І з ними Аліції вдалося дійти до Фредерикової кімнати Коли хлопчик заснув у товаристві нових ведмедиків і золотої рибки Для якої він знайшов спеціальний столик Аліція довго дивилась на його змучене поїздкою личко. Та найдивнішим було те що ящірка вперше за багато часу здавався спокійним і щасливим Не вовтузився в ліжечку, не схоплювався з тихим криком, як останнім часом у лікарні Перш ніж заснути, переконався, чи корм для золотої рибки в нього під рукою Ніби в його житті не було важливіших справ І цей копійчаний порошок значив для нього більше ніж дорожезні ліки, які привозили з усієї Європи. Аліція легенько поцілувала братика в чоло, а Малий невиразно прошепотів кілька слів. Дівчина знову нахилилась над ним. «Що таке?» – пошепки запитала вона. «Ну, що я тебе те злюблю?» – сонно повторив Малий. Але озенюся їй з осею, бо я їй вже обіцяв. Додав він уже зовсім тихо. Поліції не залишалося нічого іншого, як вийти з кімнати з обличчям переможеної суперниці. Добре було потім сидіти із Клаудією і татом у їхній просторій вітальні і без протестів їсти фісташкове морозиво. «Давно ми не збирались всі разом», – заговорив тату. Ніби така звичайна фраза, проте всім принесла несподівано полегшу «Слухайте, я пішла робити спагеті», – підхопилась Клаудія «Я голодна, як наполеонівська армія при відступі», – зраділа Аліція «Після цього я погладшую, але я був би ідіотом, якби дозволив вам з'їсти всі оливки» Докинув тато і, як колись, тихенько вімкнув телевізор. Аліція рушила за Клаудією на кухню, роздумуючи, що життя трохи нагадує її фільм старанного режисера. Кадри повинні змінюватися із якоюсь логічною черговістю, а події повертаються на круги своя, керовані силою звички та людської мужності. Був пізній вечір. Коли Аліція долала сходи, а наздогін її лунав кларнет пана Грабінського У квартирі поруч закінчувався телесеріал, а крізь нещільні двері чутно було, як її мешканці готуються до вечері Вище поверхом знову скандал, пан Рогочий репетував, що більше цього не витримає І Аліція згадала сарених батьків, але чомусь не її саму не сьогодні. А мама привітала її яскравою помадою на губах, які склалися в майже дівочу посмішку. На голові пишалась зачіска, вкрадена в популярної співачки. «Який у мене вигляд!» – вона невпевнено глянула на доньку, сподіваючись схвалення. «Гарний!» – коротко відповіла Аліція і попленталась до своєї кімнати. Зачинила двері, не прислухаючись до маминих питань, і сіла роздивлятись фотки, зроблені на канікулах. Лише перед сном обидві повернулись до розмови. «Можна увійти?» Мама стояла на порозі. Макіяж вона старанно змила, а волосся зібрала у хвостик. Аліція глянула, на її пригасло радість і їй ані трохи не полегшало. «Ти звинувачуєш мене, що я дозволила собі, бодай трішечки, почутись безтурботною, коли ти повертаєшся така пригнічена», – зітхнула мама. «Мабуть, ти маєш рацію. Не треба було мені». «Я зовсім не впевнена, чи маю рацію», – Аліція глянула на маму. «І я вже нічого не знаю, не маю поняття, як мотатись між двома моїми домами». «Я тонув в стражданнях, а тоді знову радію, що ти нарешті щаслива, як на каруселі!» схлипнула вона і дозволила мамі обняти себе. «Я тебе розумію, якраз зараз я це усвідомила!» «Бачиш?» – продовжувала вона, не випускаючи Аліцію з обіймів. «Я вже непристойно доросла, а ще недавно звинувачувала весь світ за те, що коли мій шлюб розпався, я залишалась зі своєю проблемою сама. Але ж це ти покинула тата? Ні, просто я першою мала мужність сказати, що не має більше сенсу вдавати чоловіка й дружину. Може, я зробила помилку, що відмовилась від боротьби за наш шлюб, але хіба можна щось вибороти самій? Мама знову мала такий самий вигляд, як і раніше. Невблагані зморшки не давали усмішці з'явитись на її обличчі, а очі потьмяніли. Аліція вразилася, що можна так швидко постаріти, просто на очах. Але я хотіла поговорити з тобою про інше. Мама знову глянула на доньку. Зараз ти переживаєш дуже важкий час і можеш вимагати, аби я була поруч А я? Я давно не була такою щасливою Я не вибирала миті, коли щастя могло прийти, воно прийшло само Та це не значить, що я байдужа до твоїх проблем Завдяки тобі Фредерик став важливим і для мене, подивись Мама витягла з великого конверта якісь папери. Це запрошення на консультацію до трьох найкращих онкологів у Європі. Дитячих, звісно. Завдяки моїм знайомим зі Стокгольма мені вдалося домовитись про консультації обстеження. Тато й Клаудія ще не знають, що невдовзі Фредерик отримає ще один шанс. Треба лише почекати на підтвердження. Аліція підхопилась і побігла по телефону. «Дзвони!» – благально прошепотіла вона. «Я б воліла переконатися, що все залагоджено остаточно. Подзвони! Ну, будь ласка!» Мама слухняно набрала номер. «Ох, яка ж ти нетерпляча!» – зітхнула вона, похитавши головою. «Не можеш навіть трішечки почекати!» «Вони зраділи!» Допитувалась Аліція, коли мама, поговоривши, поклала слухавку Так, проте поводиться розважливо, відповіла мама Що це значить? Вони радіють, що в них з'явилася нова можливість Наче вогники в темряві, як каже Клаудія Та водночас розуміють, що ці вогники згасають Щойно довелося викликати лікаря У Фредерика підскочила температура Прошу тебе, схвильовано мовила мама, будь мужньою, як і вони. Ти теж мусиш вірити у вогник. Подарунки От уже тиждень, як Сара уникала Аліції, на перерві розчиняла свірбі учнів, на уроках низько схиляла голову над зошитами і, крім звичайних слів у вічливості, вдавала, що Аліції поруч не існує. Спілкувалася найчастіше з Бертою або Мілкою. Цікаво, що причина їхньої сварки Борис оминав Сару десятою дорогою і перестав чіплятися до неї на перервах. «Невже це перша подружня сварка подружжя – подружжя псевдоцуговських, подумала Аліція, самотньо стоячи біля шкільної крамнички. Після уроків дівчина – Поверталась додому, що миті перевіряючи пошту на мобільному. Листопад старший брат жовтня ще завзятіше нападав на перехожих, проганяючи їх з вулиць крижаним вітром і заморозком. Роберт мовчав як риба, лише зрідка надсилав щирі вітання, якими Аліція ділилась з ящіркою. Хлопець уже повернувся з Відня і з першим успіхом. Йому пообіцяли якусь чергову стипендію. І тій казці віоленчелістці також. Певне, геть маленька та стипендія, якщо Роберт не може дозволити собі нормальної розмови чи есемески, вгідливо подумала Аліція, ховаючи мобільний глибоко до кишені. У цю мить залунала мелодія Вівальді. Мабуть, мама, Аліція, Сягнула по мобілку. Повернеться пізно або й дуже пізно. «Це класна панночка!» – почувся Робертів голос. «Я телефоную, щоб запитати, як се має такий собі хамелеон і як справив його хазяйки». «Так собі, пане музико звідня, відказала Аліція, селкуючись посміхатися. «Ще раз вітаю тебе з успіхом!» «Ми зможемо відзначити його найближчої суботи. Мені б дуже хотілося особисто побачити Хамелеона», – продовжував Роберт. А листопад на очах в Аліції перетворювався на спекотне літо. «Можеш з ним привітатися. Це навіть потрібно, бо про тваринок треба піклуватися. Тим більше про тих, кого ти приручив». Засміялась вона в слухавку, вражена, що пора року залежить від маленького сріблястого мобільника, а не від того, що скаже дикторка по телевізору, та сама, яка, здається, зустрічається з Костиком Бонком. Супереч побоюванням Аліції, мама була вже вдома і метушилась на кухні біля паруючих кастрюль. «Я теж рада, що Роберт приїде». Щиро сказала вона Щоправда, приготований мамою розсольник більше нагадував розварені кабачки з картопляною начинкою Та Аліція поглинала його, розхвалюючи неповторний смак Останнім часом ти постійно експериментуєш на кухні, пожартувала вона Щось мені не віриться, що це лише через Роберта От і помиляєшся Мама трусунула гривкою. Якщо в нас бувають гості, треба подбати про родинний стіл. Краще пізно, ніж ніколи. Бабуся вражена твоїм ентузіазмом. Аліція відмовилася від добавки, вочевидь розчарувавши цим маму. Учора вона мені сказала, що дасть тобі кілька гарних рецептів. Там у назві однієї страви навіть любисток зустрічається. Додала Аліція, спритно уникаючи мами, яка спробувала ляснути її ганчіркою, наче набридливу муху. «Оту з любистком ти могла би приготувати найближчої суботи», – вигукнула Аліція за дверей своєї кімнати. Вечірній дзвоник у двері відірвав маму від комп'ютера, а Аліцію застав у ванні. «Доведеться тобі хвилинку зачекати», – Залунав у коридорі веселий мамин голос. «Аліціє! Велась із ванни! А ти швиденько заходь і відразу бери фен і сушися, бо застудишся!» «Привіт!» Сара стояла змокла і посинілими губами. Тримала парасольку, про яку, здається, забула. У її поставі крилась незвична для неї невпевненість. «Привіт!» – Добре, що ти прийшла! – Аліція щиро зраділа і, побачивши подругу, полегшено зітхнула. Справді, Сара тремтіла від холоду. Звичайно, – уже спокійно відповіла Аліція і широко розчинила двері до своєї кімнати. Дівчата сиділи по-турецьки в напівмороці, обидві з рушниками на головах і з чашками гарячого молока в руках. Із кутка линула спокійна музика, а вони намагались їй не заважати Говорили мало, старанно добирали слова, не би від цього залежало, чи триватиме ця мить Усе було, як раніше І за стіни чутно було, як мама стукає по клавіатурі Стінами мандрували тіні від фар автомобілів Дощ розбивав їх на мільйони вогників і Аліція раптом подумала, що так виглядають вогники в темряві, про які вона щойно розповідала Сарі. «Мені б хотілося, щоб ці вогники ніколи не згасали», – закінчила Аліція і перевела подих. Говорити про Фредерика ставало дедалі важче. «Кажуть, медицина зараз більш ефективна, ніж золота рибка», – озвалась Сара. Її очі знову палали колишнім завзяттям, і слова дівчини набували магічного значення. «А твоя мама – справжня Астрид Ліндгрен», – продовжувала вона. «Вона теж так би вчинила». «Дякую за те, що ти прийшла. Аліції було важко зізнаватись в помилці». Після нашої сварки я зрозуміла, що навіть коли я переконана у власній правоті, то однаково не маю права тобі нічого нав'язувати. Мені б теж не хотілося, щоб хтось оцінював мої почуття. Супер! Шкода, що нас так понесло. Сара сумно всміхнулася. Насправді Борис мене ані трохи не цікавить. Після того, що він чинив із Доротою, я б уже краще зустрічалась з Бонком. І обидві щиро засміялися. А наш Костик Бонк, ого, зараз дивуєшся, він потрапив до програми «Дивіться, хто прийшов?» – вигукнула Аліція. Ні, до книги рекордів Гіннеса, переможно заявила Сара. Подруга недовірливо глянула на неї. «А що, він тиждень писав диктант? Де там?» Сара зневажливо махнула рукою. «Він же практик! Ну то що такого він зробив? Кажи!» Страйкував проти нових випускних іспитів. Три дні стояв перед сеймом на одній нозі. «Як чорногуз!» Мабуть, «Це стосувалось випускного іспиту із зоології», – реготала Аліція. «Та ні, він загалом страйкував. Зрештою, у нього немає атестата зрілості. Але навіщо йому та школа, коли всі на випередки рвуться сфоткатись з ним?» І платні інтерв'ю дає. «Не знаю популярнішої людини, ніж Костик Бонк», – серйозно мовила Аліція, – і дівчата – Знову розриготалися На порозі стояла мама «Пробач!» – Аліція схопилась з підлоги «Мабуть, ти через нас не можеш працювати?» «Справді не можу!» – щасливо відказала мама «Бо я саме закінчила» Обидві кинулись до неї з вітаннями А тоді Аліція запитала «Як називатиметься твоя книжка? Ти вже над цим думала?» Сара допитувалась, чи зможе вона бути першою читачкою цієї біографії «Дівчатка, по черзі!» – відмахувалась від них мама «Саро, будеш другою, бо першою прочитала я, а що до назви, то вона вже є Як розквітла липова гілка» Аліція захоплено глянула на маму «Я тобою пишаюся», – сказала вона Нічогенька, притикнула спонтиличена Сара. Але без тієї гілки, мабуть, було б краще, якось невпевнено запитала вона. Листи до себе. Дорота поправилась на три кілограми. Коли вона розповіла нам про це на виховній годині, ми на всю школу скандували. Ми любимо тебе. А біологічка навіть розплакалась Після цього уроку Дорця перестріла мене В туалеті Сказала, що давно хоче повідомити Дуже важливу новину Я спитала Від кого ця новина А вона мені на те, що від неї самої І випалила Що коли б не я Напевне вона б ніколи Не повернулася до нашого класу І ці три кілограми це її подарунок для мене Я сміялася, бо навіть не знала, як мені поводитись Я б охоче міцно її обняла Та побоялась щось їй зламати Тому лише легенько обхопила її за плечі й сказала Що якось уже цей дарунок здолаю підняти Але волію, щоб він залишився в дорці І тоді вона засміялася Пообіцяла, коли щойно набереться сили, ми разом займемось англійською. Адже вона знає її найкраще в усьому класі. Ніколи не думала, що в шкільному туалеті можна пережити такі зворушливі хвилини. Позолочена рибка Я знаю, що це небагато. Аліція поклала перед біологічкою кілька роздрукованих сторінок. «У мене ще є фотографії», – додала вона, висипаючи з конверта пронумеровані фотки. «Залишився ще місяць. Може, встигну?» «У такому темпі навряд», – скептично зітхнула вчителька. «Але спробуймо», – пожвавішала вона, побачивши зневіру в очах Аліції. «Для мене цей конкурс дуже важливий». Аліція глянула на найбільшу фотографію. «Спершу я збиралась писати про птахів, але тепер хочу про ящірку. Я так брата називаю», – пояснила вона, і на мить до неї повернулася колишня усмішка. «Тема гарна, і фотографії чудові!» Хлорела підносила до окулярів нові, нові знімки ящірки. Яку Аліція упіймала в різних ситуаціях? Якщо добряче попрацюєш, почала вона та відразу махнула рукою. Нащо я тобі про все це говорю? Ти ж сама хочеш устигнути. Коли Аліція збирала нотатки, учителька зупинила її. Послухай, Аліція, тихо звала вона. Є в житті важливіші справи, ніж конкурс. Якщо не встигнеш цього року, підеш наступного. У моїх очах зараз ти виграєш звання на найкращу сестру. Байдуже, що це неофіційні змагання, і про них відомо лише нам двом. Найважливіше, що ти даєш собі раду, і твої зусилля потрібні більше твоєму братові, ніж світовій науці всі книжки про ящирок разом узяті. «Спасибі!» – прошепотіла Аліція і швидко вийшла із класу. Вона сердилась на себе, що дрібки співчуття виявилось достатньо, аби вона ледь не розплакалась. На щастя, біля вікна на неї чекала Сара з величезним бутербродом, з куркою і салатою. «Тримай!» – простягнула вона їй цю тонну калорій і сама вструмила зуби у свою булку – Щедро политу майонезом. Я захопила і для тебе, бо твій сніданок удома, певно, лише розморожується Що ти, заперечила Аліція з напханим ротом Мама останнім часом показує клас, сама готує Іноді я навіть сумую за колишніми замороженими напівфабрикатами Бо вони, принаймні, не були пересоленими ти натякаєш, що твоя мама <гум> <гум> закохалася? Зовсім я не натякаю. Так воно і є. Ти вже познайомилася зі своїм другим татком? Сара обожнювала заплутані родинні історії, і Аліція ладна була закластися, що в майбутньому її подруга стане свахою або спеціалістом у галузі сімейного права. Ще ні. Але, здається, я навчилась трохи по-іншому сприймати вибір моїх батьків. Зараз я не уявляю, що могла б не знати, чи не любити Клаудію. «Цю міс Літа?» – згадала Сара. «Ні, Клаудію. Тепер я не люблю, коли її так називають». «Бачиш?» – Сара засмутилася. «Я ж тобі колись пояснювала, що іноді розлучення краще... Ніж безнадійні скандали, а ти мені не вірила Може, інколи це справді так, задумалась Аліція Просто я такого в нашій сім'ї не сподівалася Батьки поводились цивілізовано, а я помилково сприймала це як кохання Я б чимало віддала, якби мої старі бодай один день проголосили святом мовчання Може, тоді вдалося б почути себе самих і їм зробилося б соромно Останнім часом вони використовують власних дітей Мене ні, бо я такого не дозволю, але малим точно не пощастило Сара спохмурніла і їсти їй розхотілося Рештки булки вона бездумно викинула до смітника Тобто, не розумію, зізналась Аліція як це використовують власних дітей? Втягають у свої розборки, намагаються підкупити, перетягнути на свій бік А найсмішніше те, що жодне з них не має рації А дівчатка заляканій уже самі не знають, кого їм підтримувати, тата чи маму? Ти повинна їм допомогти, обурилась Аліція Крім того, батьки не мають права так робити Право? – пирхнула Сара Усі закони в нашому домі встановлюють старі І ці закони щодня інші А ми, діти, просто не маємо жодних прав І вже навчилися так жити Не можна, щоб усе було аж так погано Співчутливо прошепотіла Аліція А вже ж! Два тижні тому батько впав зі сходів. «Та не лікайся ти так!» – Сара знущально посміхнулась. Він був бухий, як уболівальник другої ліги, і просто гепнув на сходовій клітці об бетон. А мати, коли з'ясувалося, що він весь у синцях, взяла лікарняний, щоб його доглядати. «Значить, вона його кохає!» – поспішно зауважила Аліція. «Ну ти наївна, Алю!» Сара закопилила губу. Вона повинна була його вилікувати, щоб мати з ким воювати. Кілька днів хатній ринг був порожнім, і це їм обом страшенно заважало. Якби кохання вимірювалось сварками і образами, мої старі були б парою століття. Тому я іноді боюся, що теж так житиму, кажуть, що ми переймаємо від родини певну модель життя і потім самі її розвиваємо. Я про це читала в якомусь бабському журналі. – Дурниці! – заспокоїла її Аліція. – Ну ти сама подумай, якщо мої тато і мама не могли знайти спільної мови, то мені в майбутньому теж треба готуватись до розлучення. – Сама не знаю, – безпорадно зітхнула Сара. Якщо ти вже віриш у таку родинну спадковість, то подумай про моїх дідуся й бабусю. Вони зараз щасливі разом. На додачу, відтоді як не грають у карти, то взагалі не сваряться. Ідея! Сара ляснула себе по стегнах. Давай ніколи не гратимемо в карти. Можемо грати, але не з нашими хлопцями, запропонувала Аліція. Удома на неї чекали дві новини, гарна й погана. Мама показала їй відповідь зі Стокгольмської клініки, де підтверджувався термін консультації Фредерика. Залишилось менше, ніж місяць, зраділа Аліція. Але є інша проблема. Мама посміхалась, але в голосі вчувалось хвилювання. Фредерик. Поки що занадто слабкий, щоб перенести таку подорож Треба чекати, доки він, бодай трішечки, набереться сил Набереться, мусить! Аліція не хотіла бути великою, розсудливою дівчинкою Не зараз, коли в її брата з'явився такий шанс Я сама його годуватиму, можу з ним щодня ходити Примушу його, щоб він повзав Завзято торохтіла вона, її зусилля супроводжувалися слабкою маминою усмішкою. «Усі ми цього хочемо!» Перед Аліцією з'явилась тарілка з паруючим капусняком. «Поїш, ти також повинна бути сильною», – нагадала мама. Але ці слова не прозвучали надто підбадьорливо. Лише ввечері... Аліція знайшла вільний час, щоб провідати Фредерика. Малий лежав прикритий ковдрою, яка на його схудлому тільці здавалась доровенною. Хлопчик був сумний і навіть новенька машинка його не втішила. «Я не маю сили, щоб її вести. Можу зробити Аравію», – прошепотів він, коли Аліція спробувала вмовити його побавитись. Треба казати аварію, засміялась вона. А одна аварія це ж не кінець світу. Кожен гонщик принаймні один раз потрапляє в аварію, весело пояснювала вона. Ну ж бо ящірко, щось ти геть засмутився. Ну, так, бо мені не вдалося, пробурмотів Фрицик і закрив личку ковдрою. Що не вдалося? У мене було прохання до золотої рибки, щоб дійти до полицьки, тієї, маленької. І я попросив її, щоб дійти, і пішов, пішов, але не дійшов, а впав. Мабуть, ти занадто швидко хотів дійти, заспокоїла його Аліція. Мама те сказав, що занадто, але я хотів повільно. Гм. Може тобі ще зарано влаштовувати такі мандрівки? Ні, Фредерик важко хитнув голівкою. Я зазнаю, цьому впав. Чому, сонечко? Аліція на силу стримувала нову хвилю зворушення, яке повсякчас охоплювало її біля Фредерика. Вона ненавиділа це жахливе почуття безпорадності і відсутності потрібних слів, які губилися в найважчу хвилину. Бо вона зовсім не золота! Ця рибка. На очі малого навернулись сльози. Вона позолоцена. Може, її в крамниці так пофарбували, щоб ти подумала, що вона золота. І вона нічого не вміє, тільки плавати. Купимо нову рибку. Хочеш, матимеш золоту й позолочену. Ні, Фрицик примружив очі. «Зе не хочу. Бо якщо я засну і більше не прокинуся, то вони будуть голодні. Не переймайся зараз рибками, ти повинен швиденько набиратися сил, бо на тебе чекають найкращі лікарі. А звідки вони про мене знають? – сонно допитувався Фредерик. Моя мама їм про тебе розповідала. Ти з ними познайомишся, щойно будеш трішечки сильніший. Матимеш нових друзів У мене взає друзі Прошепотів Фрицик Навіть Кароль і Ксись Хлопчик заснув так швидко Що Аліція з острахом глянула на Клаудію Яка прийшла до кімнати Він довгенько з тобою балакав Втішила її Клаудія Поклавши руку на плече Останнім часом він може відключитися посеред речення Обидві задивилися на малюка, який тихенько спав. Стояли поруч, так близько, що відчували власний подих і були вдячні одна одній за ці спільно проведені хвилини. Бо поодинці кожній з них починало бракувати сили, щоб перебувати із Фредериком. Непокірним хлопчаком, який наче маленька ящерка, Уже давно відкривав власні місця, далекі й чужі для інших. Кохання в пластиковому стаканчику. У мене теж побачення посміхнулась мама, швиденько поправляючи макіяж перед зеркалом у коридорі. Будь ласка, подбай, щоб роперт не вмер з голоду. Тим більше, що я приготувала бутерброди спеціально для вас. Сподіваюся, ти гарно проведеш час, Аліція зазирнула в дзеркало, і ти чудово виглядаєш, додала вона. Кинулися одне одному в обійми майже відразу. Роберт ще на пероні примусив Аліцію весело сміятись. Проте, чим ближче вони підходили додому, тим більша непевність закрадалась в їхню розмову. У кімнаті Аліції теж не обійшлось без незручної мовчанки. «Наче ми загубилися і не могли знайти дорогу до самих себе», – спало їй на думку. Аліція запитувала Роберта про начебто звичайні речі, та не завжди він відповідав відразу. «Актор з нього явно був би поганенький», – думала Аліція спостерігаючи, як важко даються йому певні пояснення. «Актор з мене ніякий», – здався нарешті Роберт, сам змучений своїми викрутасами. «Крім того, я зовсім не хочу тебе обманювати», – додав він, ховаючи її долоню у своїх. «Отже, я мала рацію», – Аліція засмутилась і легенько вивільнила пальці з його руки – не зовсім. Роберт спробував бавитись її довгим волоссям, але вона швидко перехопила його гумкою. «Кася – хороша дівчина, ми разом граємо дуети». Ну, і настав такий момент, коли я почав над усім замислюватись. «Над усім?» – розгнівано пирхнула Аліція. «Певне, над усім, крім мене. Навпаки». Зелень його очей пригасла. «Про тебе я весь час пам'ятав, Та ще й так, що не міг забути. Ось чому я тут, І нарешті знаю, що дуже хочу тут бути». Сиділи на ліжку, оточені купами фотографій. Бутерброди підсихали на тарілці, Чай давно прохолонув. Аліція мовчала. Її гарний настрій – Випорувався відтоді, як вона сама запитала себе про таємничу дівчину Чиє ім'я звучало останнім часом у кожній їхній розмові Муляло, немов скіпка в пальці й боляче ранило Аліцію Хоча Роберт і намагався вимовляти його байдуже «Я їй зовсім не дивуюсь», – прошепотіла вона більше до себе, аніж до Роберта «Не розумію». Ну, що вона хотіла заступити моє місце. Не знаю, чи вона цього хотіла, мовив Роберт. Щиро кажучи, я замислювався лише над власними почуттями і вирішив усе докладно обміркувати, щоб нікого не скривдити. І де ж ти над цим міркував? У над озером. Лише там мені вдається прислухатися до власного серця. У будь-якому іншому місті його заглушає інша музика. І що твоє серце тобі сказало? Що воно не має нічого проти такої собі равнивої дівчини. А про цю Касю? Мовчало, як німе. Може, воно ще має когось на прикметі? Твоє серце. Аліція вперше щиро усміхнулася. «На жаль, так. У тебе серйозна суперниця, яка іноді цілковито тебе затьмарює. І в цьому одному єдиному випадку я не можу пообіцяти тобі вірності». «Зараз угадаю». Цього разу Аліція сама відшукала Роберту Водолоню. «Панна музика? О, то ви вже знайомі». Роберт затулився подушкою від очікуваного удару та замість цього відчув близькість Аліції та її подих на своїй щуці, її руку на плечі, заплющив очі, щоб зупинити цю мить, запам'ятати назавжди, щоб вона належала тільки йому. А мить корилась його мріям, тривала без зайвих слів і запитань. Ніжно, мов скрипковий акорд З'єднувала їхні теплі долоні Сплутувала неслухняне волосся «А воно розумне, моє серце!» пробурмотів Роберт між поцілунками «Знає, що робить!» Хотів додати ще щось Та Аліція закрила йому вуста поцілунком Хлопець подумав, що поцілунок нагадує йому настроювання скрипки і зрадів, що йому більше не треба виправдовуватись ані перед собою, ані перед Аліцією в ледь за широкому светрі, про яку він із гордістю подумав, що це його дівчина. Листи до себе Роберт поїхав, проте я вперше не відчуваю самотності. Добре, що він нарешті перестав викручуватися і розповів про свої сумніви. Він мав на це право. Адже на початку нашого знайомства я теж не думала про нього, як про свого хлопця. І навіть не знаю, коли почала так думати, бо кохання не роздумує. Воно невловиме і безтілесне. Нам здається, що це якась примха, нічого важливого. Заморожений шоколад у пластикових стаканчиках, якийсь затуманений погляд, кілька незрозумілих есемесок. А одного дня розумієш, що день починається, коли шукаєш у пам'яті його обличчя. Пригадуєш собі його руки, ім'я, яке тихенько вимовляєш, ідучи вулицею, і світ навколо здається тобі таким прекрасним. Спасибі тобі, Роберте, за щирість. Я зрозуміла, що відвертість може бути болісною, але знаю, що без неї життя скидається на вигадану казку. А якщо ми хочемо подорослішати, казку треба покинути. Я залишаю своє безпечне дитинство завдяки тобі, Фрицикові. Ви обоє навчаєте мене бути мужньою і приймати навіть те, що виявляється жорстоким. Та коли я змагаюся із цією жорстокістю, я знаю, що борюся за вас, що я, наче маленький воїн, котрий не боїться шрамів. Носитиму їх із гордістю. Справжній воїн повинен пишатись своїми ранами, так казала моя мама, коли мені вирізали апендекс. Мені б лише хотілося, аби цей храм було якомога менше, і щоб вони загоїлися. Пост скриптум. Мамо, я повинна попрохати в тебе пробачення. Колись мені здавалося, що ти геть не розумієш Астріт Ліндхрен. Зараз я знаю, що коли б вона знала про Фрицика, то теж боролася б за нього, так, як ти. Я дуже тебе люблю. Час повітряних зміїв Листопад сповнювався брудними кольорами. Забруднював грязюкою все, що потрапляло в його величезні лаписька. Злостиво розливав уночі калюжі, а ранки затягував важким туманом, крізь який не міг пробитися навіть найменший промінчик світла. Аліція не могла повірити, що життя продовжувалось Із сумним подивом вона роздивлялась людей, які байдуже проходили повз неї Власне, вона звинувачувала цих сторонніх перехожих і навіть непорушні дерева І будинки, які звично стояли на своїх місцях, Звинувачувала автомобілі, що їхали, куди їм треба і птахів, котрі звично галасували в кущах біля дому Щиро кажучи, вона починала ненавидіти світ, на який дивилась сповненим жалю поглядом Бо він робив своє, а вона не могла більше нічого Клаудія в чорному пальті виглядала погано Може, воно було на неї зашироке? А може, це вітер бавився з ним у такий невідповідний момент. Надимав його і розгортав неначе наче жалобний прапор. Батько взагалі ніяк не виглядав. Його голова ніби сховалась за високо піднятим коміром куртки. І Аліція подумала, що батька тут, на кладовищі, мабуть і немає. Замість нього стоїть невдала подоба. А сам він якраз схопив Фредерика В міцні обійми І не збирається випускати Аліція стиснула пальці В кишенях куртки Їй здається, наче вона Тримає в них мотузок Повітряного змія І не може погодитись з тим Що він шугоне Догори Не зараз, думає дівчина Судомно стискаючи долоню Квіти білі але мокрі й замерзлі. Посхиляли голівки, мов старенькі бабці, що пліткують собі на балконі. Десь неподалік лунає сурма. Цікаво, чи Фредерикові подобається звук сурми, думає Аліція. Я не певна, мабуть, це б його розсмішило. Серед присутніх бачить свою біологічку та принаймні половину однокласників. Сара, Берта, Мілка, Борис. Усі дивляться на свіжу чорну землю, насипану гіркою, яка поступово зникає під квітами. А може це зовсім не моя вчителька, думає Аліція, бо з очима в неї діється щось жахливе. Вона підносить до них руки і ненавмисне випускає мотузок змія, який так міцно стискала. Дівчина ледь підводить голову і здивовано дивиться, як паперовий птах, гойдається просто над нею. Але не хапає його, не може, бо знає, що збоку на неї дивиться Зуза. Зузі пце не сподобалось, зітхає Аліція. Вона вважає, що кожному треба дати можливість піти. Пригадує собі останню їхню розмову кілька днів тому. Аліція намагається подумати про Роберта. Нічого не виходить, Роберта тут немає, і його обличчя ніяк не хоче зринути перед очима. Воно не мов би пазли з іншої коробочки. Роберт не зміг приїхати, але невдовзі вона його побачить. Воно й добре, бо нині вона б не мала для нього часу. Час Аліції щільно заповнює тиша. Зате над її головою продовжує витанцьовувати повітряний змій неквапливий, проте веселий. Сильніший за листопадовий вітер здіймається й падає, наче передражнюється з Аліцією, саме з нею, бо, крім Аліції, ніхто Змія не бачить. Клаудія теж дивиться догори на чорні хмари. Так хочеться зараз притулитись до неї, та Аліція розуміє, що це невідповідний момент. Найважче буде звідси піти, залишити маленький горбик, засипаний квітами і машинками. Найважче буде повертатись до зовсім іншого світу, усьому вчитися від самого початку, пригадати собі, як воно було раніше, відчувати радість. І спокій Я перетворюсь на одну з тих, хто зараз вражає мене своєю байдужістю Думає Аліція Приєднаюсь до людей, що йдуть своєю дорогою Але я ніколи більше не буду сама Додає дівчина і торкається маленького кулончика з ящіркою. Черевики в Аліція затісні Якби не це, вона відчувала б лише пісок в очах. На щастя, ноги болять так, що можна дозволити собі навіть поплакати. Йорба людей рідше є. Присутні зникають, робиться світліше, бо підморгують промінчики свічок. Так краще. Аліція стоїть між Клаудією і татом. Вона знає, що мама залишається ззаду, пильно дивиться на неї Дідусь теж там Він приїхав сюди заради її брата Змій видерся на поблизьку липу Знайшов свою гілку Думає Аліція І силкується посміхнутися Але нові черевики їй заважають Якби не це Вона вибухає плачем Усе було б легше Коли любимо Ніщо не є легким Шепоче на вухо Клаудія І міцно обнімає її за плечі і Аліція перестає тремтіти. Змія вже немає Навіть на липовій галузці Подався собі десь Може він зараз на хмарі І мчить темно небом Не наче на коні Напевне він десь там Десь поруч із Клаудією Аліцією і татом Може, хіба що трішечки вище, Бо ж земля – це не місце для повітряних зміїв. Райська яблуня Аліція сидить в останньому ряду, поруч із татом. Навколо лише добрі знайомі, але з телебачення. Дивне почуття, звіряється Аліція татові. Я їх усіх знаю. А вони гадки не мають, хто я така. Колись вони ще почують про славного на весь світ фотографа, посміхається до неї тато. Звісно, Аліція ледь скривилася. Того, що спеціалізується на зникаючих ящірках. Обоє замовкли. Минув рік від розлуки із Фредериком. Проте розмови про нього досі були важкими, немов свинцеві хмари. Слова згущувалися і загрожували впасти зливою. Клаудія страшенно переживає. Тато змінив тему й кивнув на міс літа. Вона сиділа в першому ряду і без угаву оберталась до них. Вона мала чудовий вигляд і Аліція відверто нею пишалася. «Класний цей її фільм про госпіси!» – зітхнула вона зі щирим захопленням. І Зуза вийшла гарно. «Добре, що мені не доводиться цього переглядати щодня, бо я не можу втриматися, щоб не розплакатись. Із самого початку!» «Ти теж?» «Цікаво, що на це скаже журі!» «Замить почуємо результати!» – озвався тато. Аліція машинально стиснула кулаки, вона мріяла про перемогу Клаудії, знала, що цей фільм був про Фредерика і заради Фредерика, заради всіх, кому доведеться пройти в житті тим самим важким шляхом, на якому їй, Аліції, так часто бракувало сили, на якому Клаудія спотикалася, проте мужньо прямувала далі де тато втратив свою звичку почувати з пестунчиком долі і перетворився на геть іншого батька, який уважно слухав уже не лише себе. Та ось Добродій у метелику і дама в сріблястій сукні відкрили запечатаний конверт із рішенням. Аліція подумала, що коли там і не буде премії для Клаудії, вона однаково отримала Райську яблуню через неї, Аліцію через Фредерика Розповідь про любов і мужність Бо фільм Клаудії розповідає про дітей, які видираються на цю яблуню, щоб опинитися ближче до раю Коли життя на землі перетворюється на пекло, сповнене страждань і болю Аліція ще не вірить але тато вже міцно стискає її руку, на його очах бринять сльози. Клагодія повільно виходить на сцену. Райська яблуня лунає в залі, і Аліція бачить перед собою маму, яка дивиться трансляцію по телебаченню. Райська яблуня звучить знову і знову, і Аліція шепоче. Фредерик! Фредерик. Клаудія вже спокійно простягає руку до мікрофона. Зала стихає, і всі найвідоміші в Польщі люди дивляться зараз на неї. Тоненьку у звичайній чорній сукенці і з трояндою в руці. Іноді треба спуститись до самого пекла, щоб потім піднятись до неба говорить Клаудія тремтячим голосом. На цій дорозі не можна бути самому, бо в самотності біль лише посилюється і ніколи не маліє. Цей фільм також про те, що ми не маємо права байдуже дивитися на самотність інших, на самотність хворих, бо споміж усіх самотностей вона є найважчою. У величезній залі Панує тиша, яку знову порушує тихий голос Клаудії. Якби я була самотньою, цього фільму ніколи б не було. Клаудія підносить голову. Але тут, у цьому залі, в останньому ряду сидить надзвичайно важлива для мене людина. Маленька, проте така велика подруга які я завдячую всіма гарними хвилинами в поганий для мене час. Я хочу сказати, що без Аліції не було б райської яблуні. Я повірила в її існування, бо вона теж у неї повірила. Я повірила в цей фільм і в його силу, бо це вона навчила мене цієї віри. У цій зливі оплесків у гучних фанфарах Аліція відчула себе маленьким загубленим човником посеред безмежного океану. Камери націлювались то на неї, то на Клаудію. Знаменитості схоплювались зі стільців і голосно аплодували. Хтось витягнув Аліцію з ряду. Інший повів її крізь юрбу до місця, де стояла Клаудія, яка простягала їй руку а потім обидві стояли там разом на освітленій сцені, міцно тримались за руки. Аліція намагалась уникати камер. На щастя, уже за мить забула, що вони стежать за кожним її рухом. Помітила, що під склепінням зали конгресів ширяє білий повітряний у увесь зітканий з легенького серпанку із великим білим хвостом, який спускається до миготливих Юпітерів. Махнув тим хвостом до Аліції, і вона подумала, що не може бути нікого й нічого вільнішого, ніж повітряний змій, якщо його не ув'язнювати на мотузку любові, відпустити у великий політ до невідомих просторів.